شایشوار و سیاقید امایش شایشوار اگه و سی او بیتیخان جه حتاکیوه و سفرگوزی جه بادران قصا تاریدی خیار بادران دی خیاروه پانا خوشیاران د وزان بابا سلام څه وره ماده خپل بولې دوه پاسه بالکل وزان یو چې ماده خپل څنګه صادګي وایي یا چې کومنه هغه و چې څنګه څور به په هټکی غوانی او مخربزه وارسې ځنه نه پلوځای بازار په هغه دښنه د ځنه د 10 کاري کوئی نه زه له چا په دې پر ځای قواله وړي دره دایي آی ار ديه هغه د چې دې نه سنتفا سره دې دي چې کله دا ځغادي چې دا ځغادي هغه ګټه دې تاسو سنا صفایده دې سکې دې شي هغه سنا صفایده دې نه هغه نو ګټه دې هغه تلشي ندی سورب کې کم نه اول خوش طول والی. سمسی که فائدہ بالکل دنا غسلې نشو نه بیا ختمه کې سیب د نڅگی وه له والد اصخاصونه دي په کله خوښې کیږي ټولې په سیب دیوالي ځکه چې سړې چې کاندنو اوب شم چې زونه اخلي خراب وي شمالي دا خراب دي چې کاندنو بیا باته لا ده بیا شته نه بس خطا په ځلې په غوزانو کې چې د پوټکې خو مزیدار د خوخ کول لري، خاص چینه پوټکې. په پروتوکول سو غوزان نالي. کالي. او په باراني پښتو کې دې پlačې دي. هغه لا چې ګمرو سوک نالي. زه ګا سیاث المساله د چا دا. اصل المساله د چا دا. دس ایز نه؟ نو قصخوما اصل مسالا اغض مغض دا دا او شو شه منتفع غیر منتفع بهی شه غیر منتفع بهوش بل بیس شوان ختم باطل خلی پیسی تسگی دو او سورت شه منتفع یعنی ته لګځه به خراب دي راو دنبکه اوس سال ته وکشته کو بیا دینم پیدا څه کېدېش هغه ستل شي بالکل غیر منتفع بيه نه بالکل غیر منتفع بيه نه نو واپس کری ونه تهګه جده مات لگا فکرو ته به کنه وای پیدا کو داخه وګاره تا ګرنو کا دا به کنه وای په صدسکه پیدا کو نو نو څانه لا دی نکاز دقشان غوزان دیو نو در از غوز که پرس کشه یو منو یاو طرف سرائیوست سا که چوه یا بل طرف سمیش و منتفا بیهی معلومات تو که دل پرس که خب خوزان و ریت پانی پانچ سو بانی کلو سو کردوا وار کردوا او دقشان دی غوزان دا دل چکم دا غدی اس پک سارا واتلون دا سو غوزان پر تین سو روپای دو ټول اوربېري ته سوالې جوابونه کوي نو څو دجومی نقصان لاي به ستي او منسترابيزن او بيتي خان او قيارم او جوزن فقصر او وجوده فاسدا فعل لم يتفى به ک بالکل د फायदा غتله نشوه رجاب الثمن كله ده انه ليس بمال اذا ګلسن ده مال فكان البيع باطلا ولا يطور في الجوزي سلاه قشره على ما قيل هو هذا ما توفرت كمدهن في الجوزي فوزانو كي سلاه قشره دا غفلت كمدهنوا سلا على ما قيل لان ماليته باعتبار اللغ زكر ماليته في ادوار دشثردي ما غثردي وان او كسوا منتوابي او ما فسادي سره خرابوالي نه خرابم دی خلک خبکی مکینات فلک دایو یو یوه وسنه سره د خرابوالي نه څه څه تلشي یو خټه کې سره د خرابوالي نه ګټه او څه شو ځان خراب دي سنده غروسته مساله راځي دا په یو غوس کی خبره په یو خټه کې کې صدا په وین کاان تفا ما په سادی لمېردده وه پهکې بیانه لل کې ب حارث ځکه دا ماوللي بلله ب شو پهلاې نه جب په ناره لا دفان ل ضرر به خ مکان چې ضرر شي او نه چاته مطرریته چې شي ضرر شي پهقاله شفی ممشافی ی رده لکسثرهې تسللیتي ځکه دا ماکي خداو خ د باه مسللت کړړ بایو ته بای چوپې خرڅ کله نو ګویا کې مشتری دې څه کو مسلادت کې څه کې ماتګه څه کې ماتګه موږ ته وایو تسلیذ دی چې بای په خپل ملک یو بایو ته دې ځماټګه او وی ګوره د زیګه سلا ده بشټري مل ترغلی نه یې اوس خو مل بچا دې مشتری خلنه تسلیذ او که ملک المشتری لافی ملکی هی دل تا خدا تسلیل چه کمدنو و بلکتا مشتری که دا لافی کمای هی فسوارا کمائی ذاکانا صوبان فقطتاو مثال داستشو چلکه دا مبیع جامعوه دو کٹکڑی هی دا دریم صورت ولو جدل باز فاسدن و هو قلیل و نجاز الویسترسان گوزان واقع اصل دارائی خمسی داردی خخولی اسي داسې لاسوباسي شلو په ته ودان داسې راشي چې کمزوري یا کوم څه ندي داسې څنګه وایي اګو کې وګا ساو خطا دا او خطا وینډوانو کې وینډوانو سپینه او خطا کوي مو داوې خبره نه دا ایرو داوې چې موږ جاری نشي ځکه عیب پکې راغره جو به نقصان کوکی امام سببوی دلک نخالی کیلکا دلکنالا اساد خالی کیلک نوش دخشان تلکیلی سپینینو بیاسیلی بیا بکیلی دخش بیا بکیلی زون کی خوننونا و علاو جات البازا فاسدن کبیل مندچه کم نظرن اللہ فاسد و بو قلیلونو علیقوم اگر خراب چی بکنسو لگ جاز اللہ بیو استخصانن بیو جائزن لیانه اولای افلوان قدیل فاسد دلگ خرابونه خرابونا خالی که دلی منگ مردان که بڑا بیر اغسطی زو مرشد زمانو منگو خوخ کولی لکا بکیزان لگوندولی کنا اگر اکاکا مونتی دا شگوری منگو خیخ کولی خون نکلی اولو سر خبرو کلی که بسورکا کلو سلام چې ګمنم لا کلګراف کې کوم کدان دیر شبه او پرسه چومره دا کنټرول شو وروګلو خو ټول په ګوندوله کنه هغه دا تاسو کوی چې سامنے کدا چې پوسل لپه باندې پرسه دا تاسو لاندې شو وروګلو دوی ورو بو کې خامو غارځي وي او کې سنراشي وي او کې دا پیل تاسو څنګه کوی وي نو دا خبره دې چې دا دورو خامو غو دکاندار غریب دا څنګه تاسو خلک کوی وي ماشو ناوی دا وزو کورتو رو دا وزو کورتو رو داس ما تاوخی جسی بیادو کی بیادو کو غوایی بخشیر خونی او بیلاشی دیکھا والقلیل لکس ہو رہی مالا یخلو انحل جو زادتن کل واحد ورسنین فلم آم لیکن سلوک یو دعا دا سید بس قليلر سقطي جنیدا کا واین کانل پاسو ذو کثیرن کوټینو د چا زیادو د پاسې ذسو زیاتون بیا به حکم د چالي پاسې کونځه واین کانل پاسو د مټاقو کیسو زیاتو د چزيله په کې مټاقو زیاتو بیا لا ایجو ويرجو به کل الثمن لانه بین المال و غیره دا یو څه زني مال یو زني غیر مال دا خراب شي دینو دا څه مال آسان چی تاسو شي دا زني مال یو دا یې کړو زني او په دې مال کې به اکلې وکړو او دا غیر مال دا غیر غیر مال هغه ول څه پدې شرط کړی دا غیر مبيای شرط د قبول د به بچي په مبيا کې دې سره به پاسې دې کړو كما داما بین الحر وال وساره وګرځید دا کلجمه بین الحر و عبده یو حر غلام یو خرده یو ابده دا دواله دا کړی دوه دواله غلامان لی بزر रुपای سه کو خاصو دا اوس په قزامت چې کوم لهګه ذکر کړي مسله قضایا مسله څه شي قضایا دې دی دین چې کوم له په افتخار غلام خرص ابتکار راولګیدو غنی باندې خاص کو څابل غنی مخانه جنجنه اون د سړ او له راول له دې ودا سې ابتکار ادا دره مسلمان خرڅ کړي ابتکار د بیل واپس شو فعيبا ابتکار د وسو شو واپس شو اوس دا ابتکار دین سي ته واپس کولی شي کنه صحیح وکنه دین سي خرڅ ابتخار، ابتخار خرد کپو؟ خانی چی کم زور عیب بانیشا تو رو راکو ابتخار تا، آئی دا ابتخار. فدا عیب بانیش کم ننو دنسید تا رجوع کولی شی، بایاول تا رجوع کولی شی، بایاول تا رجوع کولی شی، کولی شی محمان با آفدن، چاچه خرد که غلام فباغو المشتری مشتری مغیر خرد که سو کابلا به خضای القاضی که ابتخار دا رد قبول کرده دا اگلی چې تت رد کاؤ کانان دا ابتخار قبول کرده با خضار شا بانی قاضی بانی بی اقرار او بینت او بی ابای یمین سنگا قاضی فیصله کرده دا دی دوارو نظار علا ابتخار دا دی که حیب نو دو اتوی سو و دا زور ده وی و دی دی سر نظر حالا دی پر صلاحو را چالا قاضی لقاضی پا مختی خوی اقرار رو کر او جی بازت ما او سپیکرز آگه یا چه کم غنی گواهان سکره پیش یا او ریل شده چه غنی تا ویشت تا دل قسم مور کن قسم. ابتخار نطور کن ابتخار روی دوست دسل روبوت دو بارا قسمو کن در ماسو کرده بی قسم نه انکار نو کن نوز پا قاضی تا واپس کن کن و کداو بینه قائم کړل کوم بیت غا ته دي کدا یې چې تخاره کړو کوم بیت غا ته دي او په چرته کې ها د قسم شو کو ان کار نو بیا باندې اعتخار هو پس کی کنه او پس نو کوئی چرته دا د قضا په قاضي و به اقرارن او بینتن او به ابای یمین له له ان يرده ولا بايه وس ابتخار له په کډی چټاته وافسټین دل سیر تاسو کوول شي تاسو کوول شي دا کار نو یو یو د دا ابتخار څه کوول شي تاسو کوول شي لیان او فسخ منلسه ده کدا وو فسخي چې قاضي قزاوکړه کنه دا فسخي د اصل نه او جوړل به او کالم یکون هو ګویا کړه سوداړو سند شوينه ده غایت الامر اخیری فیصله دادا چه انه ان قیام العیب د افتخار انکار کړو د وجود د چانه عایبنه دې کیسنه عایبنه سواره مکذبن شران او ګرځ د افتخار مکذب شي شران. شران شران شریعت کې د دروزونو ویل شو مکذبن شربان ش شران بل ومان قضا ومان القذاب الاقرار د ومان القذاب الاقرار دله چې کومونو دا یا خو عبارت څه یې کوي چې ستر ته اقرار وي نو حل تبین نه وي څلکو اقرار اقرار کړه جواب دی کای ابو نویا صلی الله علیه و سلم پهینه نه وي چې دلته بای اقرار او بینه البته اقرار او او بینه ده کنه او څه کوي کنه به اقرار او بینه وچ نسو نی بیینه نی او چا بیینه نسنی اقرار نی د دې وای اقرار مطلب دا ده انه انکر الاقرار فثبت بالبینه د ابتخار اقرار او د اقرار نسوکو انکاروکو تاګه نشته بیا به چې کوم نسو پېښو بیینه پېښو واظه به خلاف الوکیل بالبيع د دې نسید د افتخار وکیل به ویو هغه دروازوله وکیل به بیا شدا چې تمه لرڅه کا تا کا وکیل به بیا دی نو چې وکیل به بیا او دې افتخار له جې په غني خرڅ کو دي غني دغه واپس شو د غني دا واپس کې تا افتخار دا افتخار خو وکیل لچاو د دې نسید نو ایا د افتخار هغه ته واپس کولی شي کو نشي واپس کولی اذا رد علیه بیعی بچکلوها پت کرشد ایبت خیر تا پیعیب سرا بی البینا حیث و یکون رد دنال محکید دابر رد پچا باندی محکیل لیرن البیع هونہ کواهی دو زکتن تا بیع صدا یاو دا والموجود ها هونہ بیعانی پا بی فس خیلی لین فس خلو اول دل دا پس بلا پس خیدلی نشی وین قبیل بغیر